מלכים ב', פרק ז'. ויומר אלישע, שמעו דבר ה', כה אמר ה', כעת מחר, שאה סולת בשקל, ושאתה עם שעורים בשקל, בשער שומרון. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו, את איש האלוהים, ויומר הנה ה' עושה ערובות בשמיים, היהיה הדבר הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. וארבעה אנשים היו מצורעים מפתח השער. ויומרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו, נבוא העיר, והרעב בעיר, ומתנו שם. ואם ישבנו פה, ומתנו. ועתה לכו וניפלה אל מחנה ארם. אם יחיונו, נחיה. ואם ימיתונו, ומתנו. ויקומו ונשף לבוא אל מחנה הרם, ויבואו עד קצה מחנה ארם, והנה אין שם איש. ואדוני השמיע את מחנה ארם כל רכב, כל סוס, כל חיל גדול. ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. ויקומו וינוסו ונשף, ויעזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם. המחנה כאשר היא, וינוסו אל נפשם. ויבואו המצורעים האלה עד גצה המחנה. ויבואו אל אוהל אחד, ויאכלו וישתו, ויישאו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו. וישובו ויבואו אל אוהל אחר, ויישאו משם, וילכו ויתמינו. ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים. היום הזה יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים, וחיכינו עד אור הבוקר ומצאנו עוון, ועתה לכו ונבואה ונגידה בית המלך. ויבואו ויקראו אל שוער העיר, ויגידו להם לאמור. באנו אל מחנה ארם, והנה אין שם איש וכל אדם, כי אם הסוס אסור והחמור אסור, ואוהלים כאשר המה. ויקרא השוערים, ויגידו בית המלך פנימה. ויקום המלך לילה, ויאמר אל עבדיו, אגידה נא לכם את אשר עשו ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להחבב השדה, לאמור כי יצאו מן העיר, ונתפסם חיים, ואל אחד מעבדיו, ויאמר, ויקחו נא חמישה מן הסוסים הנשארים, אשר נשארו בה, הינם ככל המון ישראל אשר נשארו בה, הנם ככל המון ישראל אשר תמו, ונשלחה ונראה. ויקחו שני רכב סוסים, וישלח המלך אחרי מחנה הרם לאמור, לכו וראו. וילכו אחריהם עד הירדן, והנה כל הדרך מלאה גדים וחלים, אשר השליכו ארם בחופזם. וישובו המלאכים, ויגידו למלך. ויצא העם, ויבוזו את מחנה הרם, ויהי שאה סולת בשקל, ושאתיים שעורים בשקל. כדבר אדוני. והמלך הפקיד את השליש אשר נשען על ידו, על השער. וירמסהו העם בשער, וימות. כאשר דיבר איש האלוהים, אשר דיבר ברדת המלך אליו. ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך, לאמור. שתיים שעורים בשקל, ושאה סולת בשקל, יהיה כעת מחר בשער שומרון. ויען השליש את איש האלוהים, ויאמר, והנה אדוני עושה הרובות בשמיים, אהיה כדבר הזה? ויאמר, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער, וימות.